Dialog. Posłuchaj Dialogu. Hallo Paul, es ist nett, dich wiederzusehen. Es ist auch nett, dich zu sehen. Wie geht es dir, Paul? Danke, mir geht es gut. Und dir? Ganz gut, danke. Paul, das ist meine Schwester Barbara. Barbara, das ist Paul. Und das ist mein Freund Markus. Er ist Spanier. Odegraj rolle Paula. po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 Teraz odegraj Rolę Moniki, mów po Sygnale. Es ist auch nett, dich zu sehen. Danke, mir geht es gut. Und dir?